Поважним. Це вже мова не про розрішення. Він підвів у жовтих віях оченята до гори і замислився. Дама сміхотливими, блискучими, певними в собі очима дивилась на нього. У синій плисовій безрукавці, а в жовтій сорочці, маленькій, кучерявенькій, засипаний ластовинням, у позі глибокого міркування, він викликав бажання Взяти його на руки і підкинути кілька раз догори, як підсинять. Вмить личко стало врочистим і повернулось до доктора. Так от, щоб для вас не обидно було, так 500 рублів. Та ви, Ютку, не сказилися часом? Барин! Ой, чи той, ай, Боже мій! Як чесний чоловік, я зароблю тут у городі більше, як п'ятсот. Так я ж треба два дні. А тепер у вас скільки стоїть? Ну? Тут панна засміялася грудним, наядиним, невимовно жіночим сміхом. Я так і знала. Зараз же овес. Усі вони зараз же овес. Ну а як же, баришня? Коні ж теж хочуть кушать, ні? Доктор Верходуб поклав руку на сидіння біля самого Ютка. Ну добре. Це з розрішенням. А як без розрішення, то скільки? Юдко засоромився, як дівчина, які прилюдно роблять тайно бажану, але сороміцьку і небезпечну пропозицію. Ай барін, що ви говорите? Ну, ну, чого там? Скільки? Ютко зітхнув і помалу покрутив головою, немов прощаючись із неможливою мрією. Гня, барен. «Без розрішення ніяк не можу». Але доктор, не чуючи строго, значно подивився Юткові в очі і тихо буркнув. «Тисячу візьмете?» Ютко скоса, мовчки, зиркнув на доктора, на панну. Потім озирнувся навкруги і почав злазити з брички. Доктор швидко перезирнувся з дамою. І за те, що вона йому відповіла змовницьким поглядом, що між ними простяглося щось тільки їхнє, доктор готов був дати Юткові всі свої сховані у бляшаній коробочці п'ять тисяч, та ще й благословити його. Але раптом за рогу вулиці з грюкотом, гуком, криком, дребещенням вилетів файтон, на якому сиділо двоє червоноармійців з рушницями в руках. Звичайні собі постаті, яких так... Багато бачив ютко, яких сам не раз возив. Одначе, побачивши їх, він швиденько виліз знову на бричку і затріпав на всі боки голівкою, злякано рішуче, струшуючи з неї всяку спокусу. «Ні, ні, ні, ні, ні, ні, я без розрішення не можу. Ето ні. Вчора споймали одного з з пасажирами і всіх розстріляли. А коні забрали в Красну Армію. Нє, барін, ето ні. Ну добре, розрішення буде. Доктор Верходуб, ідучи, навіть не дивувався з себе, а тільки десь там усередині посміхався. Коли збожеволіли мільйони людей, чому б до них не прилучитися ще одній? Та чим він зрештою ризикував? Яка б не самовита влада не була, не розстріляєш вона за те, що люди прохатимуть у неї дозволи бути розстріляними трохи далі. А ж ніхто не хто не а на яда? не щодня ходить по місті у капелюсі з пером. І хто знає, що має значити ця зустріч, ця неподібна подібність до тої, яка наклала тавро на все життя в його душі. За таких містично-фантастичних часів, хіба не може статися найнеможливішої фантастики. А раптом життя, фатум, доля, Бог дає йому в останнє найкращий цвіт життя. Останній, осінній цвіт. Бо чого ж так бездумно, так фатально так ослаблено-солодко йде він за цією чудною жінкою і хвилюється так, як бувало це тільки за першого цвітіння.